Hejsan. Min mitt namn är Tom Rudén och jag har ett viktigt budskap till dig. Det handlar om evgenik, det vill säga om en målmedveten evolutionär process. Det evolutionära evgeniska strävandet har funnits hos de mer avancerade arterna sedan första början. När Kronbeinonfolket trängde undan det mentalt underlägsna neandertalarna i begynnelsen så följde det bara sina naturliga instinkter. Pacifism var liktydigt med självmord och de som inte förtjänade rätten att leva gick under, precis så som ett sjukt lejon lämnas att dö. Spartanerna var kanske de första som medvetet praktiserade evgeniken mer organiserat. Äktenskap utanför den egna stammen var förbjudet, barnafödande såg som en dygd och barnen, ja de var hela samhällets ansvar. Deformerade eller sjuka lämnades att dö, för Spartanerna ansåg det viktigt att de friska och dugliga dominerade i antal. Redan vid sju års ålder påbörjades pojkarnas soldatträning. Denna strävan uppåt på evolutionens steg och ett steg framåt socialt fick bland annat till följd att Sparta blev ett kulturellt centrum för poesi och musik. I det romerska riket blev frambärandet av barn omodernt, enligt en historiker. Och de lägre klasserna, det vill säga slavarna, blev allt fler. Kejsar Augustus, som en motreaktion på detta, försökte förmå det sina att bli fler och kallade det ogifta för, citat, kriminella, citat. Långt senare... År 1895 skrev namn, en man vid namn Alfred Plötz ett dokument där han varnade för att vård av de veka skulle göra det möjligt för det med lägre IQ att överleva och reproduceras. En grupp som annars inte hade klarat sig. Och i Sverige restes det från år 1910 och framåt många krav från vetenskapsmän- Riksdagsmän och kulturpersonligheter på att åtgärder skulle vidtas för att värna den sunda folkstammen. 1920 publicerade professor Rudolf Verbinding och en medförfattare boken Release and Destruction of Lives Not Worth Living. De gjorde gällande att rätten att leva måste förtjänas och inte dogmatiskt ses som självklar. Och Hans Günther skrev att, citat, Det måste göras en distinktion mellan rätten att leva och rätten att ge liv. Slutcitat. I Sverige gick professor Herman Lundborg, en av de stora personligheterna i vår svenska historia, i spetsen för att göra människor medvetna om evgenikens betydelse för vår gemensamma framtid. Men i våra dagar, där kristens slavmoral och marxistiska jämlikhetsutopier fått fritt spelrum, tycks det inte längre finnas någon som vill ta ansvar. Vilket också lett till att degenereringen tagit fart. Ja, det har till och med blivit så bizarrt att man hellre lägger resurserna på sociala och hitkomna lycksökare än att man lägger några resurser på exempelvis begåvade barn. Amerikanen Robert Clark Graham skrev 1971 i sin bok The Future of Man att i begynnelsen var det blott de bästa som överlevde, men i dagens värld överlever de flesta. Han skriver, citat Som ett resultat har vi idag nått fram till en situation där de med en medelmåttig intelligens har kommit att bli fler än alla de andra. Slut, citat Och kan påpeka att medan de intelligenta tyvärr förmår utnyttja preventivmedel så fortsätter de mindre intelligenta som är mindre intresserade av föreslågkontroll eller mindre effektiva i sina försök att göra brymkoden. Att öka. Han nämner det kommunistiska maktövertagandet i Ryssland som ett av flera exempel på när den stora gråa massan blivit så stor att den kan övermanna den intelligenta minoriteten krossa den hand som föder den. Graham skrev: Att sålunda är det viktigt att, citat, det intelligentas antal ökar. I syfte att jag möjligheten för en revolution. Slutsat. Eller i värsta fall. Citat. Om våld utbryter. Kämpa med tillräcklig effektivitet för att överleva. Slutsat. Min egen inte alltför vågad Är att i vårt eget land Sverige. Kommer vi allt mer lämna välfärdsstaten bakom oss. Och det sker en uppdelning i ett A och B-lag. Många ungdomar söker spela nu in i destruktiva subkulturer, som ibland har namn som AFA och ibland namn som Skinheads. Man vill göra revolt mot, citat, i rika, slutsitat, det vill säga de som lyckas bättre än de själva. Eller man ger sig på andra maktlösa meningsmotståndare i tron att man är revolutionär. Men det finns en annan väg och det är evgeniken. Framförallt den positiva evgeniken som innebär uppmuntran istället för förbud. Ett vägval som är i samklang med vårt genetiska arv, i samklang med vetenskapen och som tar individen och folket ett steg framåt i utvecklingen. Evgenik, ett ord som betyder välskapt, innebär kort och gott att man tar framtiden i sina egna händer. Och inte låter slumpen eller andra krafter avgöra åt vilket håll evolutionen ska gå. Det innebär att du som individ tar ett stort steg närmare det Friedrich Nietzsche kallade övermänniskan. Vi tror att samma evolutionära krafter som ledde till utvecklandet av olika arter fortsätter att diktera mänsklighetens kosmiska öde. Det är vår uppgift att fullfölja missionen som en agent för den universella viljan. Vi har i vårt blod, våra gener och själ en vilja att ta oss uppåt på evolutionens steg, att bli en övermänniska och bli ett, så att säga, med skaparen. Och vi tror att denna process fodrar ett rådfritt liv, självdisciplin, regelbunden fysisk träning och en evigeniskt lämplig livspartner. Vi ser vår roll i ett universell, universellt sammanhang som går bortom dagens politiska och sociala frågor. Precis som kromagnon människan, lämnade neandertalarna bakom sig, kommer du och andra att lämna dagens människa och art bakom dig. Bortom spildrarna av den nuvarande civilisationen väntar en ny stat, en ny värld. Som kommer att få den nuvarande världen och ordningen att se helt passer Du som är ung och ska göra viktiga val här i livet. Var noga med att välja en evgeniskt lämplig partner. Umgås med de bästa och lär av de bästa. Håll dig i god fysisk form och håll dig borta från droger och skräpkultur. Du tillhör en utvalsgara, en elit som kommer att förändra samhället i grunden. Gör ditt livs viktigaste vägval redan nu. Gör evgeniken till en del av din livsstil.